Čitanje svijetog evanđelja poluki Slava tebi je, Gospodin, slava tebi je, glas i bud. Vrime ono, vaskrsnuši iz mrtvi, stade Isus među svoje učenike, reče im, mir vam, a oni se uplašiše, i budući, Ustrašeni pomisliše da vide duha I reče im Što ste zbunjeni I zašto takve pomisli Ulaze od srca vaša Vidite ruke moje I noge moje Da sam ja glavom Opipajte me i vidite Jer duha nema Jer duh nema tijela I kostiju kao što vidite Da ja imam I ovo rekavši, pokazaj im ruke i noge adok još ne vjerovaku od radosti i dok se čuđa ku reče im imate li ovdje šta za jelo oni mu dodaju komad ribe pečene i medu da sačuo i uzeвши jede predima a ni ma reče ovo su reči koji se vam govorio još dok sam bio sa vama da se mora sve ispuniti što je o meni napisan u zakon moj se u, i u prorocima i u psalmima tada im, odgovori, u, tada im otvori um da razumeju pisma i reče tako je pisano i tako je trebalo da Hristos postrada i vaskrsni zmrti trećega dana i da se u njegovo ime propovjeda pokajanje I opruštenje grijekova po svim narodima, počeši od Jerusalima, a vi ste svedoci ovome, i evo ja ću poslati obećanje oca svojega na vas, a vi sjedite u gradu Jerusalimo, dok se ne obučete u silu svisine, i izvede ih na polje I podigavši ruke svoje blagoslovi I dok ih on blagosiljaše Odstupi od njih I uznošaše se na nebo A oni mu se pokloniše I vratiše se u Jerusalim sa radošću velikom I beku neprestanom u hramu hvaleći I blagosiljajući Boga Amin Slava Tebje, Gospodin, slava Tebje. U ime Otca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Predpostavimo da U nas Uđe Angelska priroda Da u naše tijelo Uđu Angelske sile Sile i moći Znači u čovjeka je ušao Angelo I to Ne neki od nižih činova, mada bi to mnogo šta izmijenilo u nama, nego da u nas uđe sila jednog serafima, da u tebe čovjeka uđe sila Arhangela Mihajla, ili Arhangela Gavrila, ili nekog drugog od Arhangela, samo ne Onog, mada često baš njegova sila ulazio ljude koji je nekad bio jedan od arhangela, a danas je arhangel crnih angela, džavola. Pretpostavimo dakle da je sila arhangela ušla u čoveka. I taj čovjek se promijenio, dobio je Moći. Može brzo da se kreće, može da poleti, može mnogo brzo da izvede najtačnije zaključke i može silno, braće i sestre, da bude blizu Boga i da obstane u njegovoj blizini a da ostane živ. Istina sa velikim strahom i trepetom, ali i sa velikom ljubavom. Sve bi se to desilo svakom onom u koga bi duh Arhangela ušao. Mnogo što bi se promijenilo u našoj ljudskoj prirodi. I zaista to bi je bilo veliko čudo. Međutim, ovaj praznik u kome se evo nalazimo i koji će mu uz Božju pomoć doživjeti i u okviru Svete crkve i Svete liturgije odpraznovati, desilo se nešto mnogo uzvišenije od toga. U našu ljudsku prirodu Nije šla сила Архангела. Nije ušla сила seraфима, ni heruvima, ni prestova, ničava, ni, ni vlastji ni gospodstava, niti bilo koeg drugogangелskog чинna, Nego praznujemo sjedinjenje ljudske природe, С природом божананском С природом онога кои je и ангелску природу створил И натай начин людску природу да koje чłowieka учинил увишеним бицем него што су то ангелий Ta istina, braće i sestre, toliko je uzvišena da mi koji danas živimo u vremenu laži i lažova, lažujući jedni druge, obmanjujući jedni druge i sami sebe po čitav dan, uvevši laž U temelje naših odnosa. Toliko je duboko ušla da se ona skoro i ne primjećuje više. Toliko je zakvasila našu komunikaciju. I toliko je uzela fine, prefinjene oblike da mi to danas nazivamo i kulturom opštenja. To je postalo опште прихватљиво а у темељу лаж осмех и браће и сестре прожет њоме поздрави свокодневни пропоздрави честитке изрази љубави пуни у лаж све у лаж и сви у њој браће сестре I onda iz takvoga ambijenta, njome zatrovani, njome natopljeni, na nju naviknuti, mi treba, ako je to uopšte moguće, a eto nadamo se da je Bogu i to moguće. I samo Bogu i Duhu svetom, da iz takvog ambijenta naviknuti na vaš, Sjedinjeni sa njom, a preko nje primivši duh oca laže, jer čovjek je sposoban da primi duha svetog, čovjek je duhovno provodljivo biće, jedan izuzetno provodljiv kabal. On ne može da bude prazan, kroz njega duh mora da struji. Pa ili biti Boži, duh istine, duh oca našega, ili će biti duh laži, duh obmane, duh oca laži, džavova. I mi natopljeni tim duhom, naviknuti na laž, naviknuti na obmanu, treba danas da proslavimo veliku istinu, braći i sesto. Veliku i uzvišenu istinu. 100 procentnu istinu. Mi, koji smo, kako rekosmo smo, velikim dijelom svoga bića, svoga srca, u obmani i zavoljeli laž, mi treba danas da proslavimo i da se radujemo apsolutno istini, veliko istini uzvišeno istini. A kako se ona projavljuje i o čemu se zapravo radi? Šta je to tako uzvišeno i zašto je to danas postalo tako teško? Zato što u ovom prazniku vaznesenja gospodnjeg mi treba da praznujemo praznujemo Pobjedu ljudske prirode, ali ne projavljenu na неки površan način i ne pobjedu nad bilo čime, nego pobjedu ljudske prirode koja je izazvana у na itijem i sjedinjenje наше sa božanskom. U čovjeka je ušao ne angeo sveti, ne arhangel veliki, nego sami Bog. Jer arhangel iako je ušao ima početak i to bi bila jedna bolja varianta, ali opet ograničena jer angeo je stvoreno biće. I to ne bi bila promjena onakva i onakvog kvaliteta kakva je ona koju je Bog izazvao time što je postao čovjek. I ušavši, sjedinivši svoju božansku prirodu koja nema početka sa čovječanskom, on je čovjeku, svakom čovjeku, Dakle, ljudskoj prirodi dao novu mogućnost i novi kvalitet, da kroz zajednicu sa njim postane i sama bespočetna. Jer onaj sa kojim se sjedinjujemo nema početka. A pazite, sjedinjujemo se sa njim, baš se sjedinjujemo, to je istina, braci i sestre, To nije mašta, to nije fantazija. Bog je zaista postao čovjek. Čuli smo ovom svetom evanđelju, kad se pojavio poslije svog vaskrsenja. Pojavljuje se među svoje učenike, potonje apostole i u njih ulazi pomisao sumnje da je to on. Pomišljaju da nije neka utvara, a on, obratite pažnju, kaže, zašto takve pomisli ulaze u srca vaša? Vidi gospod da pomisla o sumnju, ulazi u njihovo srce. Pa onda kaže, zar ne vidite da sam ja? Pogledajte, imam i kosti, imam tijelo, imam i kosti. Znači čovjek sam, ali ne samo čovjek, nego i Bog, savršeni Bog i čovjek, savršeni čovjek. I evo stojimo ovdje ispred vas kao vas krsao, kao onaj koji ustao iz mrtvih i želi od njih i od nas da povjerujemo u to. I od nas, braće i sestre, kao što je želio od apostola i od svih hrišćana u svim vremenima. Gospod Isus Hristos i danas, kao i juče, kao i u ono vrijeme, javlja se u svojoj svetoj crkvi pravoslavnoj apostolskoj. I evo ga staje pred sve nas i želi... Da odagna od nas sve pomisli sumnje, u istinu da je on vaskrsao iz mrtvih i da kao Bog ima i ljudsku prirodu, da ima i kosti, da ima i tijelu. I on dalje ne može ništa da nam da dok ne povjerujemo u njega kao ovaproćenog Boga. Dakle, kao u Boga koji je postao čovjek. Da li smo mi povjerovali u to? Da li mi vjerujemo da je vječni Bog, bespočetni Bog, savršeni Bog, svemoćni Bog, sveti Bog, krepki Bog, Бессмертный Бог, вседержитель и творитель svega видливого и невидливого, творец ангела, творец земли и svega, что je на ней, svega, что е у моряма, у водама, у земли, у воздуху, творец небесских светила, звезда Svih zvijezda, svih planeta, tvorac sunca, tvorac angela, svih angela, postao čovjek. Da mi vjerujemo u to, braću sestre? Da vjerujemo da se rodio u utrobi presvete bogorodice, začevši se ne od čovjeka, nego od duha svetoga? Duha očevo i od Marije djevi postao čovjek. Da li vjerujemo u to? Da li vjerujemo da je postrado umro za nas i vaskrsao kao čovjek, podigavši tijelo i pokazavši ga svetim apostolima i dozvolivši da apostol Toma opipa to isto tijelo, opipa rane, opipa kost, Rebra gospodnjeg, ako vjerujemo, onda nas ta vjera, snažna vjera vezuje za njega. I samo za njega čovjek, svaki čovjek, ako i dalje prihvata da je nosilac ljudske prirode, ako se nije pomirio sa tim da je nosilac životinske prirode, Ako se nije pomirio sa tim da je beslovesan, ili ako se nije pomirio sa tim da je primio demonski duh, treba da se svim svojim bićem veže za njega. Svaki čovjek, braćo i sestre, ako je povjerovao u ovoploćenje, o čovječenje gospoda Isusa Hrista, Nema više ni jednu drugu nadu. Nema više ni jednog drugog ni Boga, ali ni čovjeka. Zapamtimo to, jer vidite, mi ako rasjećemo ličnost Gospoda Isusa Hrista, pa nazovemo Bogom, mi pravimo katastrofalnu grešku, jer ga poštojemo kao Boga, I ured redu, dići ćemo ga na nivo božanstva, ali šta je sa njegovom ljudskom prirodom, šta je sa čovjekom u njemu, to je problem. E tu gađe, braće i sestre, koliko danas ima ljudi, koliko ih ima i među nama, koji gospoda poštuju kao Boga, ali mnogije druge ljude više poštuju nego njega. Ljudsku prirodu poštuju u nosiocima iste, ali oni nisu Bog. Nisu Bogo čovek, nego su samo ljudi. Mi poštujemo Boga, ali ne poštujemo čovjeka u njemu. I onda se vezujemo za druge ljude. Onda su nam drugi ljudi važni i važniji od njega. Onda nam je drugi čovjek Važniji od čovjeka, Boga čovjeka Isusa Hrista. I tu je, braćo i sestre, kraj našega puta, tu je kraj našega života. Tu se naš život završava, tu smo mi umrli, braćo i sestre. Tu je naša smrt. A zašto? Zato što je nemoguć vječni život... Bez zajednice sa Bogo čovjekom Isusom Hristom. Ako ga poštoješ samo kao Boga, ti huviš na njega, ti ne vjeruješ u njega, ti se protiviš njemu, ti prezireš njegovu ljubav, ti prezireš njegovu žrtvu, ti prezireš njegovu smrt, njegovo vaskrsenje, ti prezireš i njegovo vaznesenje. I zato svi oni koji ne poštuju čovjeka u Bogu, ljudsku prirodu u Bogu, oni, braćo i sestre, i ne vjeruju u Boga. I ne mogu dalje, ne mogu da dišu. Njima je prostor crkve tjesko ban. Oni ne znaju šta da rade u crkvi. Oni ne znaju kako u njoj da se ostvare, da se raduju. Oni ne mogu da žive u crkvi. Oni ne mogu da praznuju praznike Svete crkve. A ovaj praznik u kome se nalazimo, praznik vaznesenja gospodnje. On se daje otkriva i nudi isključivo obratimo pažnju isključivo pripada onima koji su povjerovali u oproщение božje dakle u istinu da je vječni bog posto jedan od nas u svemu sam u grijehu Postao čovjek kao što si i ti čovjek. Imao je kosu, imao je trepavice, imao je oči, ruke, nokte koje je trebalo povremeno podkratiti. Imao je zube, imao je jezik i pljuvačku, imao je vene, imao je nerve, imao je mozak. Imao je i ima lobanju, kičmu, kosti, prste, dakle, sve što ima čovjek i Bog ima. Ne kao tvorac, nego kao onaj koji je tu ljudsku prirodu primio na sebe i uzeo potpuno učešće u njoj. I kao takav Umro kao takav i ustao iz mrtvih, da bi nas oslobodio od ropstva, džavogu, grijeku i smrti. I to je nešto što moramo da prepoznamo, to je nešto što moramo da cijenimo, to je nešto što moramo da poštojemo, to je nešto što moramo, braći i sestre, Do da usvojimo jer samo kroz njega niko drugi to više ne nudi niko drugi to nikad nije nudio niti će nuditi obratimo pažnju danas se čovjeku nudi mnogo toga pogledajte to je takav jedan bjesomučni marketing šta sve ne nude čovjeku to više braćo i se nije prosto trgovina To je agresija, to je pritisak na čoveka, na ljudsku prirodu, strašan pritisak, samo nam nude nešto. Sve više hoće da nas oduševe novim ponudama, novim mogućnostima. I sve više se to tiče tijela, sve više se to tiče naše ljudske prirode, isti ima i ponuda u duhovnoj sveri. Ali one su uglavnom, izuze pravoslavne crkve, okutnog demonskog karaktera. Ali veliki presing je na tijelo da se tijelu ugodi, da tijelu bude dobro. Ovaj praznik, vaznesenje gospodnje, je praznik tijela našeg, naše ljudske prirode, naših kostiju, naše kože. Našeg tijela. Ali ono što on nudi, ono što se u njemu desilo sa našim tijelom, to se, bracu i sestre, nigdje nije ni čulo, nigdje nije ni vidjelo, sem u crkvi i sem u bogočovječanskoj ipostasi Sina Božijeg. On je u one dani sa ljudskom prirodom, uradio ono što mi danas ne možemo da, da primimo, to je toliko veliko, pazite, u ovo vrijeme velikog razvoja, velikog progresa, velikih dostignuća, danas čovjek mnogo toga može. Vidite da letimo, brzo letimo, letimo avionima, raketama, idemo kroz more, idemo kroz zemlju idemo pogledom kroz prostranstvo šta sve više čovek danas ne može evo svi imamo mobilne telefone pogledajte šta sve čovek može samo sa mobilnim telefonom sad imaju i te tablet variante to, je, to su velike mogućnosti i u susretu sa njima on već biva poražen wow vidi šta mogu sad vidi ovo, vidi ono sve se otvara I tu se čovek gasi, tu već biva poražan, to jest obmanut. On misli, ako ima skuplju varijantu, mobilnog ili nekog drugog, pomagala da su to njegovi dometi. On misli da ako vozi automobil koji može da postigne veliku brzinu, da je to njegov domet. To su, braći i sestre, kavezi, to su kavezi. To je ropstvo. Zašto? Pogotovo za pravoslavne hrištjane. To je bruka i sramota. Zašto? Zato što ti, čovječe, koji si kršten u ime svete trojice, koji si se kroz svetu tajnu krštenje sjedinio sa Bogo čovjekom, Isusom Hristom, možeš Mnogo više od toga, Mnogo, neuporedivo više od toga, ti možeš da se vaznosiš u velike nadnebesne prostore i visini. A da možemo, to nam je danas pokazao Bog naš, Bogo čovjek Isus Hristos, vaznevši se na nebesa odnijevši našu ljudsku prirodu i sjedi sa desne strane. Znate li, braći i seste, da ima jedan čovjek, nije ni Supermen, ni Batman, ni Spiderman, ni ne znam koji drugi, ni jedan od njih, nego Isus Hristos. Znate li da ima jedan presto nadnebesni, Šta god to da značilo, kakva god nebesa da postoje i koliko god da ih postoji, kakve god visine da postoje i koliko god da ih ima, taj preslo se nalazi iznad svih njih i iznad njega nema više nikoga. Znači sami vrh. I na tom vrhu i na tom prestolu, znate, ljudi, sjedi čovjek, sjedi naša ljudska priroda, tamo se nalaze kosti, braćo i sestre, kosti naše, ljudska priroda, tamo se nalazi Bogo čovjek Jezus Hristos. Na tom vrhu vrhova, iznad svakoga imena, načala, vlasti, poglavarstva i sile, iznad Heruvima i iznad Serafima, sa desne strane Boga i Otca. Zamislite to. Sin je uvijek bio sa Otcem, ali posle njegovog ova proćenja, pošto je si išao, da nas uhvati za ruku i da nas jedini sa sobom vezama neraskidivim, on nas je podigao, dakle našu ljudsku prirodu, ona je, braćo i sestre, njemu kao Bogu e, bila nepotrebna, da se tako izrazimo. On je kao Bog bio savršen, on se nije dopunio njome, On je to uradio radi nas ljudi i radi našeg spasenja, kako ispovjedamo u simvolu vjere, je koji je radi nas ljudi, dakle radi čega? Radi nas ljudi i radi našeg spasenja sišao sa nebesa, ovaprotio se od duha Svetog i Marije Djeve i postao šovjek. I koji se vaznio na nebesa i sjedi sa desne strane Boga i Otca. I koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima i njegovom carstvu neće biti kraj. E prije nego što dođe opet, pazite, sa tih islih nebesa, ali taj drugi dovezak bit će strašan, pred njim će nebo da drhti, i nebo da se trese i zemlja da se rastapa, braću i sestre kad se sile nebeske budu pokrenuli angeli u trepetu imaju da posmatraju sve što se bude dešavalo na dan strašnog suda u velikom trepetu kad sila nebeska kad gospod naš sa tih visina kao čovjek, pazite kao čovjek bude došao da sudi okružen svim svetim angelima i svim svetim ljudima da sudi svima nama e prije nego što dođe u našoj svetoj pravoslavnoj crkvi, dato je vrijeme, bratite pažnju, vrijeme, na vrijeme slabo mislimo imamo svi skupe satove, to je najvažnije. Da imam skupi sat sa zlatnim kazaljkama da bi mi se vrijeme kidalo zlatnim noževima. Ta kazaljka koju gledaš i koja ti blista, ona ti vrijeme otkida. Ona ti vrijeme oduzima. Vrijeme na koje mi ne pažnju, koje gubimo, koje trošimo. Ono je dato na pripremu, ono je dato da se spremimo prije nego što gospod dođe. A kako da se spremimo? Da se u njegovoj svetoj crkvi, jer on se odavde vaznio i samo sa ovog mjesta, kažemo se ovog, mislimo, uopšte na pravoslavlje, pravoslavljice, samo sa tog mjesta, kao sa nekog mističnog aerodroma, čovjek može da se vaznosi tim koridorom, jer Gospod je ljudsku prirodu podigao, ne samo da bi se on popeo tamo, ne, braćo, ponovimo, radi nas, ljudi, i radi našega spasenja. On je kao Bog, uvijek sa Otcem, nego je ljudsku prirodu podigao, da bismo mi, ljudi, Mogli da se podižemo, da se vaznosimo. A to je mogućnost neuporedivo veća od svih onih koje nam daje svijet. Pali svijet, obmanuti svijet, svijet koji u grihu veže. To su mogućnosti neuporedivo veće od svih drugih. Da kao čovek, ne da se popneš do nekve, Nego do vrha Do vrha čega? Do vrha savršenstva U čemu? U vrlinama Ne kao danas I kao ovo vrijeme Čovjek što više uznapreduje Sve je niži jer sve više Griješi To nije vaznošenje To je propadanje I napredovanje u tome Napredovanje je u propasti U grijehu To je samo produbljivanje svoga pada, svoga jada. A vaznošenje, vaznošenje veslicom vruina. A vruina je božija, braćui ses. Ne može čovjek da ima vruinu izvan Hrista. Ni jednu jedinu vruinu ne možemo imati ako je od Boga ne primimo. A od Boga ništa nećemo primiti izvan njegove crkve živeći. On je u crkvi церква є ради нас зато je праздник вознесення директно vezзан са православном церквувет и отацна сава равно апостолни знаючи коика je важность вознесення кокой важно да народ прихвати taj праздник да розбину доживи on je жичу по светі у том празднику Danas je u Žiči praznik, vaznesenje. Danas Dečani sveti praznuju slavu, jer je to hram koji je sveti Stefan Dečanski posvetio vaznesenju gospodnjem. Danas u Ravanici, gdje su mošti svetoga cara Lazara, onog nebeskog čoveka i zaljubljenika u vječno, on je svoju zadužbinu posvetio vaznesenju. Jer vaznesenje je kruna domostoja spasenja. Od vaznesenja, braći i sestre, počinje nishođenje duha svetog. Mi ovdje sabrani, mi smo direktno povezani sa tim nivom. Jer duh sveti dolazi ovdje, mi se pričešljujemo njime, njegovom blagodaću, zato što je naša priroda na nebesima. Kako bi čovek mogao da primi, Nadnebeskog duha svetu, Kako bi ja i vi mogli da primimo duha očevog? Pazite, pa vidite, mi primamo veliki napon. Mnogo veći nego što je napon električne energije. Kako bi mi mogli to da primimo ako naša priroda u ličnosti gospoda Isusa Hrista nije na nadnebesnim visinama iako ga on nije poslao? I on ulazi u svakog čoveka koji poštuje vaznesenog gospoda Isuse Hrista. Ako ga ne poštujemo, braću se neka se niko ne nada da će duha svetog primiti. Ili onaj koji ne poštuje vaznesenje, duha Božijeg nema u njemu. Jer u ovom troparu govori se da duh sveti koga će nam gospod posvati, a Duh Sveti je Bog Duh Sveti. Treća iposta Svete Trojice, na koga god siđe, on ga uči da je Gospod Isus Hristos izbavitelj svijeta, da je spasitelj. Te stoga, god u to ne vjeruje, odmah se uspostavlja dijagnoza, nema Duha Svetog u njemu. On mučenik može da i misli, on misli da je pobožan, on misli da je pravoslavan, On misli da je vjerujući. Međutim, analize duha su pokazale da u njemu duha Hristovo nema. I to je prosto jasno. To može svako od pobožnih da primjeti. Ne poštuješ ovoploćenje Božje. Ne poštuješ vaznesenje. Pa duha svetog nema u tebi. Jer da ima, on bi te naučio da poštuješ. I drugačije ne može biti. Zato, braćo i sestre, stanimo u prosoroga praznika. Preispitajmo sebe kakav je naš odnos prema vaznesenju. Jer prema vaskrsenju mnogi imaju odnos, ali i kako pogrešan. Kolači, jajca, ovo, ono. Ništa to. To dovazi posle. Ako va, vaskrsenje Nije povezano sa vaznesenjem. Nikakva ti je vjera u vaskresenje. Ti nemaš pojma šta je vaskresenje. Ako ti vaznesenje nije povezano sa pedesetnicom, sa silaskom duha svetog, ti nemaš vjeru, brato i sesto. To nije vjera. To je prelas, fantazija, to je mašta, to je bolest tvoje. To mora sve biti povezano. Svi praznici moraju biti savršeno, skladno povezani, od blagovijesti do pedesetnice. Sve mora da bude povezano. Napukne li jedna karika, sve je puklo. Pretvorit ćemo se, braćo i sestri, kao što se zapad pretvorio. Samo ćemo da kupujemo, da trgujemo, da blesavimo. Nema tajne, nema tajanstvenog praznovanja, nema tog nivoa crkve, nema vaznesenja, nema radosti prave vječne. Zato provjerimo svoju vjeru danas u ovom prazniku. Ako je nema, ako nije dobro, priznajmo to. Nije sramota priznati da smo bili u obmanu. Sve više ljudi, Govori da svo vrijeme nikakvu vjeru nisu imali. Kad se upoznaju malo zbiljije sa svojom crkvom, majkom, kažu, pa čoveče, ja nikakvu vjeru nisam imao. Kako se, šta sam ja uopšte mislio? I to ljudi koji su i deceni u crkvi, dvije, nisu okusili od duha svetog, živjeli su u, u magli, u obmani. Dok ima vremena, provjerimo svoju vjeru, braće i sese. Nemojmo se uprošimo, priznajmo ako smo pogriješili, ako smo skrenuli. I molimo Boga, Duha Svetoga, da dođe i da se useli u nas. A On kad se useli u čovjeka koji se trudi, vrlinski da živi, koji se čuva od grijeha, koji sluša svoju majku crkvu, ući će u njega i uvešće ga u svu istinu. Njemu drugi učitelj neće biti potreban. Duh Sveti će ga svemu naučiti. A jedna od osnovnih i temeljnih lekcija bez koje se dalje ne ide jeste lekcija o, o vaploćenju Božjem o istini da je Bog postao čovek da je naša ljudska priroda dakle svi mi Potencijalno sjedinjena sa Bogom, a to je maksimum, mi više od toga ne možemo, to je maksimum za svakoga od nas, da se sjedinimo sa Bogom i da našem životu više ne bude kraja, da budemo vječno živi i vječno blaženi. Toga blaženstva daj Bože Duše sveti, da se svi udostojimo silom Tvoga djelovanju u našem srcu, te da bismo i mi zajedno sa svima svetima slavili i oca našeg, poklanjali se i Sinu njegovom, Bogo čoveku i spasu izbavitelju našem, Isusu Hristu. Amin Bože, daj.